помішувала дерев'яним черпаком якесь варево, що вже булькало і вихлюпувалось. «Кицька з котенятами?» Вона розвела руками. «Поки що у нас тільки собаки. Коли обладнаємо територію, збудуємо нормальну огорошу, встановимо вольєри, розселимо у них собак, тоді про місце для котів подумаємо. Їм же потрібен окремий вольєр. А зараз сама бачиш, куди? Не пускатиш котенят у цю зграю?» Подумати не могла, що у місті аж стільки бездомних псів, і все нових і нових привозять. Що люди думають, коли викидають їх на вулицю? Ми вже з них збились, щоб нагодувати всіх, і головне – чим? – Що ж мені робити? – розгубила сніка. – Куди їх подіти? – Також на вулицю. – Чому ж на вулицю? – До себе візьми додому. – суворіше глянула на неї дівчина. – Трохи поморочився, а за якийсь час знайдеш нових господарів для малих. Якщо добре постаратись, це зазвичай дається. Можна оголошення дати, газети, на радіо, в інтернет-видання. Хіба то така проблема – прилаштувати четверо котенят. Додому? Якби ж у мене був свій дім. Ніка Гірко усміхнулась. Дівчина не стала допитуватися. Взяла на руки одне з пухнастиків, погладила. «А знаєш що? Іди до нас працювати. Ми тут у двох залишились, а роботи – по саму зав'язку». Зарплати поки що ніхто нам не встановив, хоч обіцяли. Але з волонтерських пожертвувань на хліб і молоко дається хоч на якусь дещицю вділити. І кицьку свою з зможеш тоді біля себе залишити. Поселяйся з ними. Цей будиночок нічийний. У ньому жила самотня старенька. Після її смерті він залишився пусткою. От ми й набачили. І цей пустир, і хату. там. Більша кімната заставлена торбами з крупами й борошном. А в меншій мають бути електрочайник, сухарик і навіть шматочок лікарської, здається, завалявся від сьогоднішнього обіду. До речі, Лана, а вас як величати? Я Ніка, а кицька я її називаю Димкою. Вона нібито не заперечує. Котинята поки що безіменні. Думаю, назвати їх повинні господарі. Якщо, звісно, їх вдасться знайти. Ввечері Ніка згадала про лист. Довго ж Регіна зі своїм греком під морськими хвилями ховалася. Медовий місяць на цілий медовий квартал розтягнувся. «Привіт, Ніко! Як ти, моя дорогенька?» Ніка відклала лист. «Дорогенька! Дорогеньких не кидають, як бездомних котів. Добре їй там, під теплим сонцем із гарячим чоловіком. Впала на крихітну подушку, наповнену старим, збитим у грудки синтепоном. Котеня маленька копія димки видряпалась на канапу, приповзло до подушки, лизнуло ніку в мокру щоку. Ану, геть, Дурасику, і сплюнь. Це злі сльози, дуже-дуже злі. Ти можеш ними отруїтись? А чого вона, власне, злиться на регіну? Не дитина ж уже. Мама у 15 поїхала з дому до міста. І вчилася, і собі раду давала, і ні на кого не нарікала. А може, й нарікала, звідки вона знає. Бо так Регіна сказала. Але Чергіна Регіна зустрілася з мамою, коли тій було вже за 30. А як вона жила до того? Що любила, що ненавиділа. Через що проходила? Та Регіні, манна небесна дорота не падала. І тобі, Вероніко Величко, вона нічого не видна. Нічого. Це твоє життя. Як там недавно сказав один розумний чоловік. Не вір, не бійся, не проси. Ні, це не ним придумано. Він тільки повторив. Але установка на життя правильна, дуже правильна. Отже, Вероніко, не вір, не бійся, не проси. І не розпускай нюні, тим більше реви не розводь. Витерла сльози і знову взялася за листа. Пробач, що довго мовчала. Доброго не було, а про погане не хотілося писати. Моє знайомство по інтернету виявилось великою помилкою, а заочне кохання – туфтою. Вибач, дипломовані філологині за таке нелітературне слово. Не хочу писати про подробиці. Може, колись розповім, як зустрінемося. Головне, я вирвалася від цього садиста. До речі, ніякий він не Дмитр, а звичайнісінький Дмитро. Зараз працюю в маленькій піцерії на березі моря. Зі мною ще дві жінки. Господар ставиться до нас нормально. За місяць розрахувалася з боргом. Треба було віддати гроші землячці за те, що допомогла знайти роботу. Надалі буду відкладати. Тепер усе буде добре. Як прийшли твої іспити? Як ти написала твір? Чи вдалося набрати бали, необхідні для державного відділення? Чому недоступний твій комп'ютер? Чому не відповідає стільниковий? Сподіваюсь, тебе не пограбували? Скільки разів тобі казала? Зачиняй двері, коли йдеш з дому, на обидва замки. Надсилаю свою електронну адресу. Будь обачною, не лети на спокуси, як метелик на вогонь. Сказав метелик метеликові, усміхнулася Ніка. «Добра ніч, метелеку Регіну, як же мені тебе не вистачає? Любити тварин тільки за те, що вони веселі, зворушливо потішні, розумні, кудлатенькі, слухняні – це одне».